ПЕРША КНИГА ЦАРІВ РОЗДІЛ другий. Коли зблизилась для Давида година смерті, заповів він синові своєму Соломонові, кажучи, «Я йду оце дорогою, призначеною для всіх на світі. Ти ж кріпися» і покажи себе мужем. Бережи накази Господа, Бога Твого. Ходи Його путями, держи Його установи, заповіді, присуди і приписи, як це написано в законі Мойсея, щоб тобі щастило в усьому, що чинитимеш, і всюди, куди обернешся. Та щоб Господь справдив своє слово, що сказав був до мене. Якщо твої сини вважатимуть на свої вчинки, ходивши передо мною по правді, усім своїм серцем і всією своєю душею, то не забракне у тебе ніколи спадкоємця на престіл Ізраїля. Ти знаєш також, що зробив мені Йоав, син Церуї, що він заподіяв двом начальникам військ Ізраїля, Авнерові, синові Нера та Амасові, синові Гітра. Як він їх убив, як під час миру пролив кров, мов на війні, І заплямив невинною кров'ю пояс, що у мене на бедрах, І взуття, що на ногах у мене. Чини отож за твоїм розумом, Але не дай, щоб його сивина зійшла в Шиол у мирі. Синам же Барсілая, Гілеадія, яви ласку, щоб вони за твоїм столом їли, бо вони стали мені в пригоді, коли я втікав від брата твого, Авесалома. Є там при тобі семей, син Гери, з роду Веніямина, з Бахуріму. Цей тяжко мене проклинав, як я ішов у Маханаїм. Але тому, що він вийшов мені назустріч на Йордан, я заприсяг йому Господом, кажучи, я не зітну тебе. Тож не зостав його без кари, як чоловік мудрий. Сам знаєш, що маєш йому зробити, щоб сивина його зійшла в Шоол у крові. І спочив Давид із своїми батьками, і поховано його в Давид-городі. Царювання ж Давидового над Ізраїлем було сорок років. В Гевроні він царював сім років, а в Єрусалимі – тридцять три роки. І сів Соломон на престолі Давида, батька свого, і царство його вельми зміцніло. Прийшов Адонія, син Хаїти, до Вецавії, матері Соломона. Вона спитала, «Чи мирний твій прихід?» Той відповів, «Мирний» і почав, «Маю говорити з тобою». Вона каже, «Говори». Тоді він каже, «Знаєш сама, що царство було моє, і що весь Ізраїль мав на думці зробити мене царем? Та тепер царство від мене перейшло і припало моєму братові» бо так Господь йому призначив. Тепер же в мене одна тільки просьба до тебе. Не відмов мені її. І каже вона йому: Говори. Він і каже: Попроси царя Соломона, а вже напевно він тобі не відмовить. Нехай віддасть за мене Авішагу шунамійку. Ветсалія каже: Добре, я поговорю з царем про тебе. Як же ввійшла Вицавія до царя Соломона, щоб говорити з ним про Адонію, цар підвівся, вийшов їй назустріч, вклонився перед нею та й сів на своєму престолі. Поставлено ослін і для матері царя. І вона сіла з правого боку в нього та й каже, «Є в мене просьба невеличка до тебе, не відмов мені її!» І відповів їй цар. «Скажи лиш, мама моя, я, певно, не відмовлю!» Тоді вона каже. «Віддай Авішагу, Шунаміку, за твого брата Адонію!» І відповів цар Соломон матері. Чого ти просиш Авішагу-Шунаміку для Адонії? Проси для нього і царства, бо він мій старший брат. Для того ж має за собою священника Івіатара та Йоава, сина царуї. І поклявся цар Соломон Господом так. Нехай мені це і те вдіє Бог, та ще й причинить, коли Адонія не на свою голову сказав те слово. Отож, так певно, як живе Господь, що укріпив мене і посадив мене на престолі батька мого Давида, та за своєю обіцянкою заснував для мене дім, сьогодні ж мусить умерти Адоніє. І дав цар Соломон наказ Бенаї, синові його яди, і вдаров його той, і вмер він. Священникові Евіатарові повелів цар, Іди в Анатот у твій хутір, бо й ти заслужив на смерть. Та сьогодні тебе не страчую, бо ти носив ковчег Господа перед моїм батьком Давидом, і все, що витерпів мій батько, терпів і ти з ним. Ось так скинув Соломон Евіатара, щоб він не був більше священником Господнім. І так справдилося слово Господнє що Господь сказав був про дім Елі в Шіло. Як же чутка проте дійшла до Йоава, а Йоав тягнув за Адонією, хоча він і не був за Авесаломом, то він утік в намет Господній і вхопився за роги жертовника. І сповістили царя Соломона. Йоав утік у намет Господній, он він, коло жертовника, тоді Соломон послав Бинаю, сина його Яди, з наказом. «Іди і забий його». Війшов Биная в намет Господній і сказав йому, «Такий царський наказ, вийди». Той же відповів, «Ні, хочу тут умерти». Беная приніс відповідь цареві і каже, мовляв, так сказав мені Йоав, і так відповів. А цар йому сказав, «Зроби, як він вирік, убий його і поховай. Так знімеш з мене і з моєї родини кров, що Йоав пролив безвинно. Господь оберне його кров на його голову, бо він убив двох мужів, справедливіших і ліпших від себе. Він стратив їх мечем. А в Нера, сина Нера, начальника військ Ізраїля, і Амаса, сина Ітра, начальника військ Юди. Так що батько мій Давид і не знав про те. Нехай їхня кров упаде на голову Йоава та його потомків навіки, а Давидові та його потомкам і його домові, і його престолові, нехай буде мир від Господа повіки». І пішов би син його яди, та й убив Йоава, і поховано його в його домі, в пустині. І поставив цар Бенаю, сина його яди, замість нього над військом, а священника Цадока поставив цар замість Евіатара. Послав цар покликати Семея і сказав йому Збудуй собі будинок у Єрусалимі і живи в нім. Не виходь нікуди звідти. Коли ж вийдеш і перейдеш через потік Кедрон, то знай, що тобі смерть. Кров твоя впаде тобі на голову. Семей відповів цареві. Добре. Як мій пан цар повелів, так і чинитиме раб твій. І жив семей довго в Єрусалимі. Аж ось Через три роки два раби семея втекли до Ахіша, сина Маахи, гацького царя, і переказали семеєві Раби твої в гаті. Зібрався семей, осідлав свого осла та й пустився в дорогу в гат до Ахіша шукати рабів своїх. Вернувся семей і привіз рабів своїх з гату. Та Соломона сповістили, що Семей виходив з Єрусалиму в Гат і вже повернувся. Тоді послав цар покликати Семея та й каже йому, «Чи я ж не взяв з тебе Господньої присяги і не завірив тебе? В той день, як підеш звідси куди-небудь, мусиш затям собі те добре – вмерти. І ти відповів мені, «Добре воно, «Те, що чую, чому ж ти не додержав присяги, що вирік перед Господом, і наказу, що я тобі дав?» Далі сказав цар до Семея. «Сам ти знаєш, та й серце твоє відає все те зло, яке ти заподіяв батькові моєму Давидові. Нехай же Господь оберне твою злість на твою голову. Цар же Соломон нехай буде благословен». І Давидів престол нехай стоїть твердо перед Господом повіки. І цар повелів Бенаї синові його яди. Той вийшов, ударив його, і він умер. Так царська влада укріпилася в руці Соломона».